СТІВЕН КІНГ КУДЖА Того ж дня о чверть на четверту Чаріті Кембар зійшла з автобуса Крейхаунд. Бред не відставав ні на крок. Вона судомно вчепилася у ремінець сумочки. Зненацька Чаріті Охопив і раціональний страх не впізнати Холлі. Обличчя сестри, що довгі роки зберігалося в пам'яті, як фотографія. Молодша сестра, яка щасливо вийшла заміж. Раптом таємничим чином зникла, залишивши по собі лише туманну пляму. «Ти її бачиш?» – запитав Бред, щойно вони опинилися на платформі. Він оглядав стретфордську автостанцію із допитливістю. І більше нічого страху на його обличчі точно не було. Зачекай, дай роздивитися, різко відповіла Чарріті. Може, вона в кав'ярні або Чарріті? Вона обернулась і побачила Холі. Образ із її уяви стрімко повернувся на місце, але цього разу на нього наклалися чіткі риси обличчя реальної жінки, яка стояла під плакатом прибульців з космосу. Першою думкою Чаріті було «Голі носить окуляри, як комедно». Другим впало у вічі і шукувало те, що в сестри з'явилися зморшки Небагато, але сумнівів щодо їх справжності не виникало. Третя її думка навіть не була думкою взагалі. То був образ, такий же чіткий, реальний і щемливий, як стара коричнева світлина». Голі, що в самих трусиках стрибає ставок старого сельцера, комічно затиснувши собі Ніздрі великим і вказівним пальцями лівої руки із двома високими хвостиками, що стирчать у небо. «Тоді ніяких окулярів не було», – подумала Череті, і, стискаючи серце, на неї накотив біль. По обидва боки від Голі, боязко дивлячись на неї і Брета, стояли хлопчик років п'яти, і дівчинка приблизно двох з половиною. Випираючи штанці дівчинки, свідчили про те, що під ними підгузник збоку стояв її візок. Привіт, Холі. промовила Черіті таким тоненьким голосом, що сама ли чула. Зморшки були дрібні. Вони загиналися вгору, як за словами їхньої матері, і мали загинатися хороші зморшки. На ній була в міру дорога темно синя сукня. Підвізка на її шиї або була дуже якісною біжутерією, або в ній був крихітний смарагд. А тоді настала мить. Певний проміжок часу, протягом якого Череті відчувала, як її серце сповнюється радістю, такою палкою і абсолютною, і вона знала, що ніколи по-справжньому не гризтиметься сумнівами, чи поїздка варта ціни, яку вона заплатила. Зараз вона вільна, її син вільний. Тут її сестра, а ці діти – її племінники. І не на фото, а на живо. Двоє жінок, сміючись і плачучи, спочатку нерішуче, а потім швидко зробили крок на зустріч одна одній. Вони обнялися. Бред стояв на місці. Дівчинка, мабуть, злякавшись, відбігла до мами і міцно вчепилася в краї її сукні. Можливо, для того, щоб мати разом із цією незнайомою пані не відлетіла геть. Хлопчик спочатку роздивлявся Брета, потім підійшов ближче. На ньому були джинси Тавскін і футболка з написом «Зараз будуть проблеми». Ти мій кузен Бред, промовив хлопчик. Ага, а мене звуть Джим, як і тата. Ага, ти з мене, сказав Джим. За його спиною Голі і Череті квапливо розмовляли, перебиваючи одна одну і сміючись із того, як поспішають розповісти все просто тут, на брудній станції, на південь від Мілфорда і на північ від Бришпорта. «Ага, з мене, відповів Брет. «Тобі десять років». «Так». «А мені п'ять». «От як?» «Так, але я можу тебе набити». «Бум!» Він ударив Брета у живіт, аж той зігнувся. Із грудей вирвалося гучне, здивоване уф. Обидві жінки затмували подих. «Джиммі!» І з якимось покірливим жахом закричала Холі. Бред повільно випростався і побачив, що мати дивиться на нього, обличчя застигло в очікуванні. Так, ти можеш набити мене, коли захочеш, сказав він і усміхнувся. Це було правильно. З обличчя матері він зрозумів, що це було правильно, і був задоволений. О пів на четверту Донна вирішила залишити Теда з нянькою, а сама спробувати дістатися до Кембера. Вона намагалася додзвонитися ще раз, але й далі ніхто не відповідав. Вона змиркувала, що коли Джо Кембера зараз немає в гаражі, то він скоро повернеться, може навіть до того часу, коли вона туди дістанеться. За умови, звісно, що взагалі дістанеться. Минулого тижня Вік сказав їй, що Кембер, напевне, зможе позичити їй якесь старе розвалисько, якщо виявиться, що ремонт затягнеться аж до наступного дня. Це справді було вирішальним. Проте Донна вважала, що брати з собою Теда неправильно. Якщо Пінто зламається на тій сільській дорозі, і їй доведеться голосувати, що ж нехай, але Тедові там буде не слід. Однак Тед мав інші плани. Невдовзі після розмови з татом Тед піднявся у свою кімнату і приліг на ліжку зі стосиком маленьких золотих книжечок. Через 15 хвилин він задрімав, і йому наснився сон. Сон був ніби звичайнісіньким, та в ньому таїлася якась дивна, майже застрашлива сила. Йому снився великий хлопець, що підкидав і намагався відбити заклеєнний липкою стрічкою бейсбольний м'яч. Він схибив друге, втретє, вчетверте. Розмахнувшись у п'яте, він влучив по м'ячу. І відбитки, що також була заклеєна стрічкою, відпала ручка. Якусь мить хлопець тримав у руках ручку, із якої тиліпалася чорна стрічка. Потім нагнувся по решту. Подивився якусь мить, з огидою похитав головою і зажбурнув її у високу траву по доріжки. Він обернувся і, несподівано шукований тед зі страхом, наполовину змішаним із захопленням, побачив, що то він сам, тільки років десяти одинадцяти. Так, то був тед, він був у цьому впевнений. Тоді хлопець зник і все посіріла. У цій сірості було чути тільки два звуки – скрипіння ланцюгів гойдалки і далеке трякання качок. Разом із сірістю і цими звуками раптом накотило моторошне відчуття, що йому бракує повітря і він задихається. А з туману вийшов чоловік у блискучому чорному плащі із жезлом у руці. Він вишкрівся, Очі – блискучі срібні монети. Підняв руку, вказуючи на теда, і той із жахом побачив, що то зовсім не рука, то кістки. І обличчя під блискучим прогумованим каптером плаща зовсім не обличчя. То череп, то… Тримтячи він прокинувся, і з нього рікою лив під і майже пекельна температура в кімнаті була в цьому винна лише частково. Різко хапаючи повітря, він сів, спершись на ліфті. Двері шафу відчинялися. І коли вони відчинились, він побачив там дещо, тільки на мить. А потім щодуху полетів до дверей у коридор. Він бачив це всього секунду, але цього вистачило, щоб зрозуміти, що це був не чоловік у блискучому чорному плащі, не Френкдот, що вбивав жінок, не він, хтось інший, хтось із очима червоними, як кривавий захід сонця. Але про подібні речі він не міг розповісти матері, тож зосередився на нянці Дембі». Він не хотів залишатися з Дебі. Дебі погано до нього ставилася. Завжди гучно вмикає магнітофон і таке інше, і таке інше. Побачивши, що на маму це не дуже діє, Тед лиховісно проголосив, що Дебі може його застрелити. Коли Донна схибила і не стримавшись розреготалася, уявивши, як 15-річна короткозора Дебі Герінджер збирається в когось стріляти, Тет залився невтішними слізьми і кинувся до вітальні. Треба було сказати їй, що Деппі Геррінджер може виявитися недостатньо сильною, щоб утримати чудовисько в шафі, що коли настануть сотінки, а мама не буде вдома, вона може звідти вийти. Може, це буде чоловік у чорному плащі, а може ця тварюка. Донна пішла слідом, шкодуючи про свій сміх дивуючись, як же можна бути такою безсердечною. Батько малого поїхав, і це його неабо як засмутило. Він не хотів втрачати контакт із мамою навіть на годину, а ще... А можливо, він відчуває дещо з того, що відбувається між мною і Віком. Може, навіть чув щось? Ні, вона в це не вірила, не могла повірити... Це просто через зміну звичного стану речей. Двері вітальні були замкнені. Вона простягнула руку до клямки, але передумала і легенько постукала. Відповіді не було. Вона постукала, а коли Тед знову не відгукнувся, тихенько увійшла. Тед до лілиць лежав на канапі, міцно затуливши голову диванною подушкою. Таку поведінку тет приберігав тільки для справді серйозних випадків. Теде, відповіді не було, вибач, що я засміялася. З-під м'якої сіросиньої подушки вигулькнуло його обличчя. На ньому виднілися свіжі сльози. Можна мені поїхати, мам, будь ласка, попросив тет, не залишай мене тут із дебі. Справжнісінька мелодрама, подумала Донна. Мелодрама і нахабна провокація. Вона розкусила хитрість, або принаймні так їй здалося, але водночас не могла залишатися суворою. Частково тому, що і сама ризикувала розплакатися. Останнім часом здавалося, що на горизонті нависла хмара, готова в будь-яку мить пролитися дощем. «Любий, ти ж знаєш, як поводився Пінто, коли ми поверталися з міста. Він може зламатися десь посеред того чортового запічка, і тоді нам доведеться іти пішки до чиєїсь хати і шукати телефон. А це може бути далеко». «То і що? Я добре ходжу». «Я знаю, але ти можеш злякатися». Думаючи про істоту в шафі, Тед раптом щосили вигукнув. «Я не злякаюся!» Його рука автоматично потяглася до відстобурченої задньої кишені джинсів, де були заховані слова проти чудовиськ. «Не кричи так, будь ласка, це негарно звучить!» Він понизив голос. «Я не злякаюся, я просто хочу поїхати з тобою!» Донна безпорадно глянула на Теда, розуміючи, що краще слід зателефонувати Дебі Герінджер, відчуваючи, що чотирічний син безсоромно неї маніпулює. І якщо вона піддасться, то не тому, що це правильне рішення. «Це схоже на ланцюгову реакцію», – безпомічно подумала Донна. «Вона не знає впину» і виводить з ладу механізми, про існування яких я навіть не підозрювала. О боже, як би мені хотілося бути на Таїді. Вона відкрила рота, збираючись вельми твердо і безапеляційно заявити, що зателефонує Дебі, і коли він буде чемний, вони зможуть разом приготувати попкорн, а коли не чемний, то відразу ж після вечері піде спати, і на цьому крапка» та вимовило зовсім інше. «Добре, їдь зі мною. Та наш Пінто може не витримати, і якщо це станеться, нам треба буде йти шукати чиюсь хату і викликати міське таксі. І коли ми будемо йти, я не хочу вислуховувати твоє скиглення, Теде Трентоне. Я не буду. Дозволь мені закінчити. Я не хочу, щоб ти скиглив і просив тебе понести». Я цього робити не збираюся. Ми дійшли сходи. Так, так, звичайно, Тет підхопився з канапи, вмить забувши про гори. Ми їдемо зараз. Так, напевне, або я придумала, чому б мені спершу не приготувати нам перекусити і не лити в термоси молока, щоб розкласти табір на всю ніч. Тет раптом завагався. Ні, любий. Вона всміхнулась і легенько обійняла теда. «Просто я так і не змогла додзвонитися до містера Кембера. Твій тато сказав, що, мабуть, це через те, що в гаражі немає телефону, і він не знає, що я дзвонила. А його жінка і син могли кудись поїхати, тож... Йому треба поставити телефон у гаражі», – зауважив тед. «Він якийсь дурний. Тільки йому цього не кажи». Квапливо застерегла Донна. Тед похитав головою. «У всякому разі, якщо нікого не буде вдома, думаю, ми могли б на нього зачекати, а тим часом трохи перекусити в машині або в них на наганку». Тед заплескав у долоні. «Чудово, чудово! А можна я візьму коробочку для обіду зі Снупі?» «Звичайно!» – повністю здавшись, відповіла Донна. Донна знайшла пачку печива із інжирним джемом і кілька сусисок з лімджином. Сама Донна вважала їх гидотою, але Тед завжди їх дуже любив. Вона загорнула у фольгу трохи зелених оливок і кілька шматочків огірка. Налила молока в термостеда і до половини заповнила великий термос Фіка, той, який він брав у походи із наметами. Не знати, чому від погляду на їжу їй стало не по собі. Її погляд упав на телефон, і вона подумала, чи не подзвонити Джокемберові ще раз. Та потім вирішила, що в цьому немає сенсу, раз вони вже все одно зібралися їхати. Потім подумала, що варто знову спитати Теда, чи не краще таки зателефонувати Дебі Геррінджер. «Та що це з тобою?» – здивувалася вона. Тедже чітко і ясно висловився щодо цього Просто їй раптом стало недобре Зовсім недобре Це було щось невловиме і непіддатне для сприйняття Донна розвернулася по кухні, ніби очікуючи, що джерело її тривоги якось проявить себе Не проявила «Мамо, їдемо?» «Так», – відповіла вона неуважно на стіні коло холодильника висіла дошка для записок. Вона написала. «Ми з Тедом поїхали до Джокембера. Спінто, скоро будемо». «Ти готовий?» «А як же?» Він усміхнувся. «Мам, для кого записка?» «А, там, може, забіжить Джоанні, принесе малино». Непевно відповіла Донна. Або Елісон Маккензі... Вона збиралася показати мені дещо з косметики Емвей і Ейвон. «Ага!» Донна скуйовтала йому волосся, і вони разом вийшли на двір. Спека вдарила їх, ніби замотаний у подушку молоток. «Рахіцька машина ще, може, не заведеться», – подумала Донна. Але вона завелася. Була 15.45. Вони виїхали на південний схід магістралі номер 117 у напрямку Кленової дороги, яка починалася за п'ять миль від міста. Пінто поводився зразково. І якби не напади пирхання і трясучки дорогою з магазину, домна подумала, що зчинила бучу через дрібниці. Але напади трясучки таки були тож Дон навело машину прямо як свічка, не перевищуючи 40 капель за годину і, по можливості, тримаючись у крайньому правому ряді, коли ззаду з'являлася машина. Рух на дорозі був інтенсивний. Літній приплив туристів і випускників уже почався. У Пінто не було кондиціонера, тож вони їхали, опустивши обидва вікна. «Континенталь» із нью-йоркськими номерами, що тяг за собою гігантський трейлер із причепленими на даху двома мопедами, обігнав їх, зробивши сліпий поворот. Водій тиснув на клаксон. Його дружина, оглядна жінка у дзеркальних сонячних окулярах, дивилася на Теда і Донну із величавим призирством. «Що б тебе?» – заверещала Донна і вистромила середній палець. Товста леді швидко відвернулася. Тет дивився на матір трохи нервово. Вона всміхнулася. Все в нормі, юначе. Рухаємося прекрасно, то просто заїжджі дурні. Аа, обережно сказав тед. Мене тільки послухати, подумала Донна. Справжні тобі янки, вік би мною пишався. Вона всміхнулася до себе. Кожен житель Мену розумів, що коли ти не тутешній, то аж до могили так і залишишся приїжджим. А на твоєму надгробку напишуть щось на зразок. Даррі Джонс, Касл Корнерс, Мен. Походить із Омахи Небраска. Більшість туристів прямувала до дороги номер 302, де вони звернуть на схід до Неаполя або на захід до Бриджтона, Фрайбурга і Норд Конвея, штат Нью-Гемпшир з його альпійськими схилами, дешевими парками розваг і вільними від податків ресторанами. Донна з Тедом на дорогу номер 302 звертати не збиралися. Хоча їхній будинок стояв на узвищі над центром Каслорока, а з вікна відкривався схожий на картинку краєвид міських садів, дерева обступили їх з обох боків менш ніж за п'ять миль від парадних дверей. Місцями дерева трохи відступали, і на відкритій ділянці виднівся будинок або трейлер. І що далі вони їхали, то частіше траплялися будинки того ж тибу, який батько Донни називав ірландськими халупами. Сонце все, що світило яскраво, і до заходу лишалося ще добрі чотири години, та від безлюдності дороги її знову стало не по собі. Тут на стосімнадцятій було не так уже й зле, та щойно вони звернуть. На повороті стояв знак, на якому вицвілими нерозбірливими літерами було виведено – клинова дорога. Судячи з тріщин, діти добряче поправлялися на ньому у стрільбі з двадцять другого або якоїсь іншої пуковки. Посипана щебенем двоколійна дорога була вибоїстою і горбкуватою від морозу. Вона вилася повз два-три гарні будинки, повз два-три не дуже гарні будинки і старий обшарпаний трейлер «Роуд King, що стояв на покришеному цементі. Подвір'я трейлера гид заросло бур'янами. У них Донна помітила дешевенькі пластикові іграшки. На початку під'їзної доріжки до дерева косу була прибита табличка. «Роздаємо кошенят». На подвір'ї стояв пузатий хлопчик років двох. Повний памперс сповз у нього, нижче від крихітного пеніца. Роту хлопчика був роззявлений. Палець однієї руки він заструмив у ніс, а другою рукою колопався у пупці. Від погляду на нього тіло Донни вкрилося гусячою шкірою. «Заспокойся! Що заради Бога на тебе найшло?» Її знов оточив ліс. Їм назустріч проїхав старий Форт Фарлейн 68-го року із товстим шаром і ржаво-червоної ґрунтівки на капоті і навколо фар. За кермом невимушено згорбився подлати підліток. На ньому не було сорочки. Форд розігнався десь до вісімдесяти. Дом наскривилося. То була єдина машина, що трапилася їм на шляху. Плинова дорога йшла все вгору, і коли вони приїжджали якесь поле або великий сад, перед очима, перехоплюючи подих, розстелявся краєвид західного мену, ген аж до Бридштона і Фрайбурга. Довге озеро виблискувало вдалині, як сапфіровий колон якоїсь казково багатої пані. Вони підіймалися схилом чергового розмитого водою високого пагорба. Як і було обіцяно, оба дороги тепер тяглися запелюжені, побиті спекою клени. Коли Пінто знову почав підгоцувати і трястися. Тонні забило дух. «Ну ж, подавай», – думала вона. «Ну ж, бо мала погань, давай уперед!» Тед тривожно засовався на пасажирському сидінні, обхопивши коробочку для обіду трішки міцніше. Вона почала легенько тиснути на акселератор, одумки повторюючи, наче беззвучну молитву. «Ну ж, бо давай, ну давай!» «Мам, це... це й теде!» Трусити стало гірше. Вона в розпачі сильніше натиснула на педаль газу, і авто рвонуло вперед. Двигун знову вирівнявся. «Є!» – вигукнув Тед так голосно і несподівано, що Донна аж підскочила. «Ми ще не доїхали, Теде!» Проїхавши ще милю, вони дісталися роздоріжжя, на якому стояв ще один дерев'яний знак. Цього разу на ньому було написано «Міська дорога номер 3 Донна переможно повернула. Наскільки вона пригадувала, Кембер жив менш ніж за півтори милі звідси. Якщо Пінто зараз випустить дух, вони з Тедом зможуть дістатися туди на своїх двох. Вони проминули закинутий будинок. На його подвір'ї стояв форт-універсал і якась велика біла машина, стара і заяшавіла. У дзеркальці заднього огляду Донна побачила, що у нас сонячному боці будинку, як шалена, розрослася жималость. Ліворуч за будинком тяглося поле, і Пінто почав дертися крутим схилом високого пагорба. На півдорозі невеличкий автомобіль знову сповільнився. Його затрусило дужче, ніж будь-коли раніше. «Мам, а він витягне?» «Витягне?» Відповіла вона люта. Стрілка спідометра впала з 40 до 30. Вона перемкнула передачу, непевно сподіваючись, що це допоможе знизити тиск або щось таке. Проте Пінто застрибав дужче, ніж будь-коли. З вихлопної труби долинула ціла серія гуркітливих пострілів, змушуючи те заверещати. Швидкість зменшилася до бігового темпу, але вона вже бачила дім кемберів і червоний сарай, що слугував гаражем. Втискання педалі газу раніше допомагало. Вона спробувала знов, і на мить авто вирівнялось. Стрілка спідометра переповзла з 15 на 20. Потім Пінто знову затрясся і затіпався. Донна все-таки ще раз втиснула акселератор в підлогу, та цього разу, замість того, щоб вирівнятись, авто забився в агонії. Ідіотський індикатор на приладовій панелі слабенько замихотів, сигналізуючи, що Пінто от-от зупиниться. Та це вже не мало значення, бо Пінто вже повз попри поштову скриньку кемберів. Вони приїхали. На кришці стояв пакунок, і коли вони приїжджали, Донна встигла роздивитися зворотну адресу «JS.Vitney Co.». Зафіксована інформація, не затримуючись, пройшла крізь свідомість і відклалася у глибинах пам'яті. На той момент уся її увага була спрямована на те, щоб в'їхати на доріжку. «Зупинися там», – думала вона. «Тоді він змушений буде щось зробити, бо інакше не зможе ні заїхати, ні виїхати». Під'їзна доріжка була трохи нижче від рівня будинку. Якби вона йшла так само круто вгору, як у Трентонів, то він об не впорався. Та після невеличкого підйому під'їзна доріжка кемберів йшла рівно, а потім злегка вниз схилом до великого імпровізованого гаража. Донна перемкнула передачу на нейтрально і дозволила машині, використовуючи залишкову інерцію, покотитися до напіврозчахнутих масивних дверей. Тільки на її нога облишила педаль газу, аби натиснути на гальма, двигун знову закашляв, але цього разу вже ледь-ледь. лампа індикатора пульсувала, наче уповільнене серцебиття, потім спалахнула знов. то завмер. Тед дивився на Донно. Вона широко всміхнулася. «Теде, друже, ми приїхали. «Ага!» – відгукнувся Тед. «Але хіба вдома хтось є?» Біля гаража був припаркований темно-зелений пікап. Вантажівка точно належала Джокемборові, а не була залишена кимось для ремонту. Донна пам'ятала її з минулого разу. Та світло всередині не горіло. Вона витягла шию ліворуч, і побачила, що в будинку також темно. І на поштовій скринці стоїть пакунок. Пакунок прийшов від GS від Co. Донна знала, що це. Точнісінько такі ж каталоги отримував її брат, коли був підлітком. Вони продавали записні деталі, автоаксесуари та обладнання для тюнінгу. Те, що Джо Кембер теж отримував ці каталоги, було найприроднішою річчю у світі. Та якби він був удома, то вже давно б забрав свою пошту. «Нікого немає», – увічай подумала Донна, відчуваючи якусь утомлену на навіка. «Він завжди вдома, я знаю. Якби міг, цей тип пустив би корені у своєму гаражі. Звісно, він би це зробив тільки не тоді, коли справді потрібен». Що ж, у будь-якому разі, ходімо подивимося, сказала донна, відчиняючи дверцята. Я не можу розстебнути пояс сказав Тед, марно возячись із пряжкою. Дивись, не поранці до крові, я зараз вийду і тебе випущу. Вона вийшла з машини. Гритма дверцятими і зробила два кроки вперед, збираючись обійти навколо капота, відчинити пасажирські двері і звільнити Теда від пояса. Це дасть Кемброві змогу вийти подивитися, хто прийшов скласти йому компанію, якщо він удома. Вона чомусь не горіла бажанням застромлювати туди голову без попередження. Може це й по-дурному, та після тієї жахливої огидної сцени зі стівом Кемпом у себе в кухні вона усвідомила, що означає бути беззахисною жінкою. І то більшою мірою, ніж тоді, коли їй виповнилося 16, і батьки дозволили їй ходити на побачення. Її одразу приголомшила тиша. Було жарко і так тихо, що аж діяло на нерви. Звичайно, якісь звуки тут були, та навіть після кількох років життя в Каслороку, Найбільше, що вона могла сказати про свої вуха, це те, що вони з вух жителя мегаполіса повільно перетворювалися на вуха мешканця маленького містечка. Вони аж ніяк не були сільськими вухами, а тут була справжня сільська місцевість. Донна чула щебет пташок і трохи розкішну музику ворони десь у довгому полі на схилі пахорба, яким вони щойно підіймалися. Легким подихом налітав вітерець, і дуби, що росли у доріжки, відкидали до її ніг рухливі візерунки тіней. Але не було чути жодного автомобіля, навіть далекого рухкання трактора. Вуха мегаполіса і вуха маленького містечка краще налаштовані вловлювати людські звуки. Ті ж, що їх видає природа, часто залишаються поза межами вузької сфери вибіркового сприйняття. Повна відсутність таких звуків вселяє тривогу. Я б почула, якби він працював у гаражі. Подумала Донна, та єдиними звуками, що вловлювало її вухо, були хрускіт її власних кроків по гравії доріжки, і майже нечутне низьке гудіння який її мозок без жодної свідомої думки ідентифікував як гудіння трансформатора на одному із придорожніх стовпів. Вона дійшла до капота і вже почала було обходити машину збоку, і в цю мить почувся новий звук. Низьке, глухе гарчання. Донна зупинилася, вмить піднявши голову, намагаючись вирахувати джерело звуку. Деякий час це не вдавалось, і Донна раптом злякалася. Не так від самого звуку, як від його позірної нелокалізованості. Він лунав ні звідки. лунав звід сіль. А тоді якийсь внутрішній радар, можливо механізм самозбереження, увімкнувся на повну потужність, і вона зрозуміла, що гарчання вине з гаража. «Мам!» Дед висунувся із відчиненого вікна, наскільки дозволяв пояс. «Я не можу розстебнути той клятий...» Ш... Гарчання. Вона ступила два непевні кроки вперед, правою рукою, злегка тримаючись за низ капота. Нерви натяглися сигнальними шнурами і стали тонкими, як волосинки. Без паніки, але в стані підвищеної тривоги. «Раніше він не харчав», – подумала Донна. З гаража кембера вийшов Куджо. Донна втопила в нього погляд, відчуваючи, як їй цілковито безболісно перехопило подих. «Це був той самий собака. Це був Куджо, але… але, о боже, праведний!» Його очі впилися в неї. Вони почервоніли і сльозилися. З них текла якась в'язка рідина. Здавалося, ніби пес плачає клейкими слізьми. Його рудава-коричнева шерсть була вимозана засохлою грязюкою і... Кров, це вона! Господи, це ж справді кров! Донна не могла рухатися, ніякого подиху, в легенях повний штиль. Вона чула про паралізованість страхом, але ніколи не могла подумати, що це відбувається так цілковито, контакту між мозком і ногами не було. Сірі звисті волокна у корі спинного мозку блокували сигнал долоні нижче від зап'ясть перетворилися на безхлузі нечутливі шматки плоті, міхур спорожнився та, крім слабкого відчуття далекого тепла, вона нічого не зауважила. Схоже, собака це зрозумів. Його страшні безтямні очі не відривалися від розширених плакитних очей Донни Трентон. повільно, майже мляво осунув уперед. Ось він уже стояв на плитах біля входу в гараж. Ще мить, і він уже був на гравії за 25 футів від неї. Гарчання ні на мить не припинялося. Це був низький, муркітливий звук, що заколисував своєю загрозливістю. З морди стікала піна. А вона не могла рухатися. Зовсім не могла. А тоді тед побачив собаку, помітив смуги крові на його шерсті і заверещав високим пронисливим голосом. Куджа перевів очі на нього, і це, здавалося, звільнило Донно. Балансуючи, мов п'яна, вона не розвернулася навколо осі, при цьому, гримувшись ногою, обкрило пінта. Біль стелевим цвяхом простромив ногу, аж до стигна. Вона побігла назад, оминаючи капот. Гарчання Куджо переросло в лютий смертоносний рев, і він метнувся до неї. На нетривкому гравії ноги роз'їхались, і вона змогла втримати рівновагу лише з розмаху, опустивши руку на капот пінта. Ударилася ліктем і тонко зойкнула від болю. Дверцята були зачинені. Виходячи з машини, вона сама автоматично їх зачинила. Хромована кнопка коло ручки раптом видалася сліпучо-яскравою, пускаючи їй в очі стріли сонячного світла. «Я ніяк не встигну відчинити їх, залізти всередину і знову зачинити», – подумала Донна, і в ній задушливою хвилею здійнялося усвідомлення близької смерті. «Замало часу, без шансів». Вона потягла дверцята на себе. Вона чула, як із шумом втягує і виштовхує повітря. Тед заверещав знову різким надривним криком. Вона сіла, майже впала на водійське сидіння. Перед очима майнув коджа. Його задні лапи напружилися для стрибка, від якого всі 200 фунтів його ваги опиняться прямо в неї на колінах. Перехилившись через кермо і тиснучи правим плечем на клаксон, Донна обома руками смикнула двері на себе. Якраз вчасно. За якусь частку секунди Почувся важкий глухий удар, ніби хтось угатив по машині товстою травенякою. Люте ревіння і Гавкіт різко урвались, і запала тиша. Розвалив собі голову, істерично подумала Донна. «Слава Богу! Слава Богу!» За мить, за склом, усього в кількох дюймах від неї, з'явилася його забризкана піною перекривлена морда – Ніби монстр із фільмів-жахів, що на завершення вирішив підсилити напругу глядачів, просто вийшовши з екрана. Вона бачила його великі важкі зуби. І знову зринуло темлосне, мотрошне відчуття, що собака дивиться на неї. Не на жінку, яка волею випадку зі своїм маленьким сином опинилася у пасті у тій машині, а, власне, на неї, Донна Трентон, ніби весь час тільки чекав на її приїзд. Куча знову загавкав. Навіть крізь товсте скло гавкіт зазвучав неймовірно гучно. Раптом Донні спало на думку, що якби вона, зупинивши машину, автоматично не підняла вікно, то зараз у неї було б на одне горло менше. Її кров заливала б кермо, Приладову панель, вітрове скло. Батько завжди втокмачував. «Зупинись, підійми вікна, увімкни гальма, візьми ключі, замкни авто». Одна єдина дія, яку вона виконала, навіть не задумуючись. Донна скрикнула. Жахлива собача морда зникла з очей. Вона згадала про Теда і озирнулася. Від погляду на сина, на неї накотив новий страх, ухвинчуючись у нутро гарячою голкою. Він не замліїв, але й не був повністю при тямі. Він відкинувся на спинку крісла. Погляд був порожнім і затуманеним. Обличчя побіліло. Кутики губ посиніли. «Теде!» Вона класнула пальцями в нього під носом. Від сухого звуку тед кволо кліпнув. Теде. Мамо, глухо вимовив тед, як чудовисько змогло вилізти з моєї шафи. Я сплю, мамо, я затрімав, все буде добре, сказала Донна, хоча від цих слів по тілу побігли мурашки. Все буде над капотом вона побачила хвіст і широку спину собаки. Він обходив машину у напрямку Теда. Вікно Теда не було зачинене. Донна потяглася через Теда, рухаючись так стрімко, що м'язи аж звело судомою, і пальці зі стуком ударилися об ручку. Вона, супучи, що сили обертала ручку, відчуваючи, як під нею звивається Тед. Вікно піднялося вже на три чверті, коли на нього скочив куча. Його морда ввігналася в щелину, під тиском вікна задираючись угору. Невеличкий автомобіль сповнився гарчання і гавкоту. Тед знову скрикнув і обхопив долонями голову, затуляючи очі. Охоплений сліпим бажанням сховатися, він намагався заритися обличчям у живіт Донни, цим зменшуючи її тиск на ручку вікна. «Мамо, мамо, мамо, зупини його! Зроби так, щоб воно пішло геть!» Ззаду по руках потекло щось тепле. Здедалі більшим жахом вона побачила, що це кров і слиз, що стікають із собачої пащі. Зібравши всі свої сили, Донна змогла повернути ручку ще на чверть. Тоді Кучо прибрав морду. Донна мигцем побачила його перекривлену безтямну каркатуру на добродушного сан-бернара. А тоді собака опустився на всі чотири, і вона могла бачити лише його спину. Тепер ручка піддавалася легко. Донна зачинила вікно і обтерла долоні об джинси, коротко схлипуючи від огиди. «О Ісусе! О Діво Маріє! Мати Божа!» Тед знову впав у запаморочений, напівсвідомий стан. Цього разу, коли вона клацнула пальцями у нього перед обличчям, не було жодної реакції. «О, господи, у нього через це можуть розвинутися комплекси!» Любий мій теда, якби ж я тільки залишила тебе з Тебе. Вона взяла теда за плечі і заходилася м'яко термосити. «Я заснув?» – знову запитав він. «Ні!» – відповіла Донна. Тед застогнав. Такий болісний звук крає в її серце. «Ні, але все нормально, чуєш? Все в порядку. Цей собака сюди не залізе. Тепер вікна зачинені. Він не потрапить всередину. Він нас не ні стане!» Слова проникли у свідомість Теда і його очі трохи проясніли. «Тоді їдьмо додому!» «Мам, я не хочу тут залишатися!» «Так, так, ми...» Наче величезний рудаво-коричневий снаряд Куджо із гавкотом стрибнув на капот, атакуючи вітрове скло. Тед знову почав кричати. Очі полісли на лоба, маленькі пальчики нещадно впилися в щоки, залишаючи на них червоні сліди. «Він нас не дістане!» закричала Донна. «Теде, ти мене чуєш? Він сюди не залізе!» З глухим гупанням Куджо врізався у вітрове скло. Потім знову відскочив шкребучий капот, аби знайти точку опори. На поверхні машини залишився ланцюжок подрепин. Потім він кинувся знову. «Я хочу додому!» – заверещав тед. «Теді, обійми мене міцніше і заспокойся!» «Як же безглуздо це прозвучало, але що ще можна було сказати?» Тед сховав обличчя в неї на грудях і в ту ж мить Кучо знову вдарився в скло. Він намагався прогристи собі шлях усередину, заляпуючи вікно потьоками піни. Його очманілі, затуманені очі вп'ялися в очі до «Я роздеру тебе на шматки», – промовляли вони. «Роздеру тебе і хлопця, щойно проникнув в цю консервну пляшенку. Я з'їру тебе живцем. Я поглинатиму шматки твого м'яса, коли ти ще кричатимеш». «Сказився!» – подумала Донна. «Цей собака сказився!» З невпинним наростанням жаху Донна дивилася на капот і на припарковану вантажівку Джокембера. «Собака його вкусив?» Донна знайшла кнопку клаксона і натиснула. Від різкого ходіння Куджо кинувся назад, ледь не втрачаючи рівновагу. «Тобі це не дуже подобається, так?» Переможно зарепетувала Донна. «У тебе від цього болять вуха, правда ж?» Вона втиснула кнопку до межі. Куджо зіскочив із капота. «Мам, їдьмо додому, будь ласка!» Вона повернула ключ запалювання. Двигун усе кашляв і кашляв, але Пінтон заводився. Урешті-решт вона облишила спроби. «Любий, ми не можемо поїхати зараз. Машина!» «Так, так, зараз! Їдьмо зараз!» У голові запальсував біль. Сильний, розколюючий стукіт, що перебував у цілковитому резонансі із її серцебиттям. «Де-де, вислухай мене, він то не хоче заводитися. Через ту голку треба зачекати, доки охолоне двигун. Думаю, тоді він заведеться, і ми зможемо поїхати. Усе, що потрібно зробити, це виїхати з під'їзної доріжки і вибратися на схил. Тоді, навіть якщо двигун і заглухне, це не матиме значення. Ми зможемо скотитися вниз, якщо я не зірвусь і не натисну на хальма. Навіть із вимкненим двигуном я зможу здолати добру половину відстані до Клинової дороги. Або... Вона сгадала про будинок біля підніжжя погорба, той східний бік якого так буйно поріз же милостю. Там були люди... Вона бачила автомобілі. «Люди!» Вона знову натиснула на клаксон. Три короткі сигнали, потім три довгі, знову три короткі. І так безліч разів. То були єдині знаки азбуки Морзе, яку вона запам'ятала за два роки, проведені в скаутах. Вони мусять їх почути. Навіть якщо не зрозуміють сигналу, то все одно прийдуть глянути, хто й навіщо щинив у Джокембера такий пекельний гармидар. «Де подівся пес? Його ніде не було видно. Та це немало значення. Він не зможе залізти всередину, і скоро прибуде допомога. «Все буде чудово», – запевнила вона Теда. «Зачекай, і сам побачиш».